Rânduri pentru Moș Crăciun Iartă-mă că te salut mai din ușă, te-aș pofti și în casă, dar mi-e teamă că mi-aduce aceeași veșnică păpușă și același vechi refren de panoramă. Iartă-mă că-ți spun ce cuget, Moș Crăciun, dar eu zău, nu văd de ce mai vii. Ce folos că ești bătrân și ai suflet bun dacă întorbă torbă n-ai decât minciun pentru copii. Nu-ți mai pierde timpul cu povești Pentru cei ce nu mai cred în ele Tu e drept N-ai fost decât așa cum ești Omul cu păpuși de porțelan și a cadere Dar eu nu mai sunt Copilul de altă dată Să mă încânt numai de chipul ce se șterg Îmi trebuie o femeie adevărată Nu femei păpuși de Nuremberg Iată Asta este tot ce am vrut să spun Și ți-am spus Să știi și tu ce aș vrea Ține minte Ține minte, moș Crăciun Și la anul, dacă vii din nou Să-mi vii cuia